Jone Fernandez eta Enara Irureta Goiena. Zer moduz? Kaixo Etxaleón. Kaixo. Bi irundar zarete eta bieek oiartzunen ekonomia eskola feminista abiatuko duzu e mundu bat gobernuazkanpoko erakundearekin batera. Oiartzunen izango da eta lehenengo aldia da ekonomia feministaren eskola euskaraz e, jarriko dena martxan. Beraz horrek ere badu bere nobedadetik. Zer lantzen da eskola horretan? ba ekonomia feministako proposamena dator Amerikako emakumen e, mugimendu batetikan e, bereiek egin zuten prozesu bat eta duela urte batzuk ba, egin zen horrelako traslado bat e, euskal herriko Testu Inguru sozioekonomikora eta orduan arigera hori e, lantzen ba hemengo e, testuingurutikan ezta orduan da Ekonomia feminista era oso zabalbatean ulertua eta gure dinamika izango da oso bizipenetikan, oso gure gunerokotasunetikan estrapolat, estrapolatzen, e, struktura horrokorretara ze erlazio daukaten. Maia oinarria beti izaten gure bizipen individualak eta kolektiboak. Hori ba, da, jonek esaten atendu ona bajarreko ditugun mai gainean baitz potole batzuek, ez, askotan igual hoban ditugunak, baina zer da guretzat ta nola bizitzen, nola zeharkatzen gaituen adibidez neoliberalismoak edo ze, bueno, nola ser ser daukagun ekonomiarekin, ez? Gure antolatzeko prozesuak, ordun, bueno, jonek dion bezela oso prozesu vivenciala izango da teorikoa ere eta uztartuko dire hauek biak, ba, bueno, pedagogia feministak eh, proposa hemenetik. Urrian hasiko da, baina ekainaren hogeita zeian, datorren ostiralean, daukazue aurkezpena eta e, bederatzi hilabete e, irango ditu, baina itzorduak dira larumata atxaldetan, ez da? Lautatik sortzitara, hilan bi aldizu. Bai, hori da, gutxigorara bera izango daian bi aldiz, gero agian ba, ego, egongo dire aldaketa batzuk taldearen beharren arabera edo gabonetan, baina bueno, printzipio utz daukagu egutegi proposamen bat eta izango da hori larun batetan, lautatikan sortzitara. Badakigu eman dezakeela pereza pixka bat eh larun bat arratsaletan joatea, baina enarak egin du prozesua eta gainera badakigu horrelako espazio feministak eta talde koesioa olortzen dugunean, e, e, igual emate dizula preza joatea, baina ja baina en zentzera pilo bat joan izana, ze da oso berazgarria garria maia pertsonalean, ez? Berez ez da igual lehenengo egunean, geroia ez? Ba, niretzako behintzat horrela izan da, ez? hasieran eran jo nek dien igual momentuan edo esan jolarun bat arra txalda, baina gero bertan ematen dena eta bueno, ezagutzen, ez? Ose, gure ezagutza propioa eta beste ezagutza hori, nik uste mm -hmm. oso oso balia dela, beraz, ba, animatzen zaituztegu. San duzu hitz botoloak e, jarriko dituzela mm -hmm. maia gainean, eh ba ezagita gien bizitza argi e, jartzearen e, erronka hori, ez? E, izan daiteke ke baikorra pandemia garaian e, jasan duguna alako eskola bat abiatzeko gaur eguna e, emakume askok beharra ikusten dute, Jon Ezk bezala, txikitik eskala hondira, eh ba, aldaketak eraman behar direlako, ez? Eta hortan ba emakumeok ere izan gaitezke giltza eta motore. Bai, nik uste du ba pandemia honek eta pandemia zaratago e, dauden krisi guzti hauek lehenagotikan ere baze eta orain ba arkiago atera direla, ez? Ba, e, jokatzeko edo e, urgentziaz erantzuteko e, beharra azeleratu azelera, azelera dutela, Esaten duten bezala, problema berdinak ari gera errepikatzen mugimendu feministetikan duela ja hamarkadak, ezta? Eta baina gaur egun da beharrezkoa eta uste dugu dela momentu hona hasteko pentsatzen nola jarri ainher repikatua den hau dela bizitzak erdigunean. Bai, angoa zen hau jeistera gure egunerokotasunera hitz bodolo lema potolo hortatik e, gure egunerokotasunera nola egin, ez traslado hori lantzeko nikusten dut bai dela dela momentu polita onari hiltzeko. Aipatuko e, aurkezpena dela orain Ekainaren 26an e, oi oiartzungo udaletxean arratsaleko zazpitan, bertara hurbildu ezin duenak badu izena emateko aukera. Ba, egongo da, taldea bere zen izango da, ordugun ikusiko dugu aber nola, nolako diatzen dugu, baina bueno, edoztzein zalantzare izan da, badaukagu ba, gure kontakturako imeia da, aragorputz arroba riseu.net, eta orduan horrera, ba, bueno, ba, interesa balin madago idaztea, baina nahiago genuk ere, al izan da, ba, bueno, ba, urbiltzea hori oiartzungo pleno aretoan, izango dela, hori e, ekainaren e, hogeita zeian arratsaleko zazpita enten, enten ikusten gara. A mi euskerbikote.